Wa kala rabbukum u du'uni Estegjib lakum Lafdruar qofta Allahus përnë u ta'ala Ata e falenderojmë, i shplehim mirë njohjen Vetëm atia përkushtoj madhurimet Vetëm ati i kërkojmë falje që të na imbuloj të metat tona Teka i dhe vetëm teka i e kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë Sepse Atë që Allahu Azza wa Jalla ka udhëzuar në rrugën e drejtë me mëshirën e Butsinë, dhe bujarinë e Tij, ai është i udhëzuari dhe askush nuk mund ta devijojë nga ai rrug. Dhe atë që Allahu Azza wa Jell me urtësinë ti, ti, ti e Tij, me drejtsinë e Tij, me diturinë e Tij absolute, e ka lënë në humbie, atë askush nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahu Subhana wa Taala. Ai është i vetmi që meriton adhurimet e krijesave, sikurse është i vetmi që i ka krijuar i ka furnizuar për kujdesat për to dhe administron çështjet e tyre. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u erdhi i dërguar ri Zotit xhaleshanu, të cilin Allahu subhanahu teala dërgoi me një udhëzim të qartë, me një fe të plotë, të përkryer për të bërë udhërfyes për njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se kjo fe madhështore është feja më e zgjedhur e Zotit xhaleshanu dhe feja më e plotë. Ajo i mundësonë robit një mardhënje të fort, të ngusht, të vazhdueshme, të pandër prerë me Allahun Azze Vajgel. Robi në këtë fe gjithmon është në përkujtim të Zotës Panu Taala në një mardhënje të ngusht dhe të fort me Zotin e ti dhe vazhdimisht i përkushtohet ati me loj loj adhurimesh të cilat shprehen me fjal, me ndjenja, me vepra. Pra kjo fe është një fe madhështore dhe si e til, ajo të duhet pa dushim të ndërtohet me nditurit të sakt. Dhe adhruësit e sinqert, nuk mund t'jen të til, vetëm nëse e sudjojnë me im të sik të fe, dispozitat e saj, regullat e saj, dhe përpichin maksimalisht që të qindrojnë korekt këtyre porosive. Duke izbatuar një jetën e tyre, dhe jo duke i kaluar thjesht si një huri, të cilat mbushin kujtesën tonë, por duke punuar vazhdimisht për të adhuruar Allahu të zëvëgjel. Jemi duke folur për lutjet që kryen gjatë namazit si një nga format më të përkryjera të adhurimit Allahu të zëvëgjel. Namazi për dyshim është forma më e përsosur e adhurimin dhe Allahu të zëvëgjel dhe bërnda ti përmban lutjet e shumë ta të cilat regulojnë mardhenjët e robit me zotin e ti dhe i mundësojnë robit një e çori të mërkullueshme të jetës së tij dhe të marrëdhënieve që ka me Zotin Xheleshan. Kemë arritur në momentin më kulmor të namazit, i cili është secjdia, pra lutjet në secjde dhe folëm radhën e kaluar për duat që kryhen gjat secjdes. Pra, duat të cilat myslimani dhe myslimania i drejtojnë Allahut Azza wa Xel në këtë moment të mërkullueshëm që është momenti i secjdes. Pas i ngrihet nga secjdia, myslimani Vazhdon të lutet Allahu subhanahu wa taala dhe ndër lutjet, të cilat thuhen gjatë momentit mes dy seccheve të veprat, është një lutja që na ka xëruar profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadith transmetuar nga Imami Budawudi rahimahullah, kushtohet që duhet të përmendim Rabbighfirli Rabbighfirli. Pra një nga duat, nga lutjet që thuhen mes seccheve, është kërkimi i faljes. Çdo pranami është i mbushur me dua, me lutje, të cilat sigurisht që konsistojnë në madhërimin e Allahut subhanahu wa taala, në dëshmin se ai është i vetmi adhuruar, te cili t'i përkushtojmë adhurimet tona, i nënshtrohemi, e madhrojmë, e lavdërojmë duke i thurur hamde, pra duke e lëvduar me emrat dhe cilësitë e tij, por nga ana tjetër dhe duke pranuar mangësitë tona si krijesa dhe nevojën tonë të domosdoshme për mëshirin e Allahut azza wa xal. E pra kjo duhet qartë edhe në momentin mes dy secëdeve, para se ngrihet nga i moment sublim i mrekullueshëm Momendat që i lutesh Allahut Azza wa Jell në pozicionin më të përulur, përpara ti, ti ngrihesh dhe i kërkon përsëri falje Allahut Azza wa Jell duke thënë Rabbi firli, Rabbi firli, O Zot më fal mua. O Zot më fal mua. Pra kjo është një lutje për të mbuluar gjunafet, pra kërkimi i faljes është një lutje për të mbuluar gjunafet tona dhe tëmeta tona të cilat bëhen shkak për largësinë mes nesh dhe Allahut Azza wa Jell dhe për ftohtjen e marrdhënieve mes nesh dhe krijuesit ton, Subhanuhu Azza wa Jell dhe e dyta për të të ruajtur Allahu Azogel wa nga rjedhojat e dhimshme të gjunafeve pra e para për të timbuluar ato gjunafe që mos të të shikojnë kryesat dhe për të timbuluar ato në dunja dhe në akhiret dhe e dyta për të mos u bërë shkak të gjunafe që të zbres në dëshkimi Allahu Azogel sepse gjunafe se kurse e kemi shprehu shumë her bëhen shkak që robi të largohet në Allahu Azogel dhe mbitet të zbresin në dëshkime dhe shqecime të shumëta në dy njadhe në akiret. Pra, kur t'i lutesh, i lutesh Allahu s.p.a. e të timbuloj këtë gjunafe dhe mos të lejoj që ato të bëhen shkak të zbresin në dëshkime dhe të largohesh nga Allahu s.p.a. Një lutje tjetër që thuhet me seqdheve është edhe i lutje e merkullushme të cilën e traston për sëri Ebu Dawudi r.a.m. Këthuhet Rabi Gfirli, Warhamni, Wa Afini, Wa Hd Qojburni orzqni. Kjo është një lutje e cila përmbledh brenda saj e, disa kërkesa, njera është më mirë se tjetra. Në para është kërkimi i faljes, sikurse si e përmendëm pak më sipër, është mbulimi i gjunafeve në dynjë dhe në afiret, dhe mos turpërimi para krijesave në ato momente të vështira të llogaris. Dhe mos ndëshkimi dhe mos ndërprerja e gjurmëve të qëfia që lën gjunafet. E dyta është urhamni dhe mëmëshiro. Pra kërkojmë Allahun e Shpirtarive, më jep na fal gjunafet, por edhe të na mëshiroj me mëshirin e Ti të Madh. Dhe për mëshirin e Ti është që Allahu subhanahu wa taala të na zbukuroj fen ton, të na zbukuroj në zemrat tona. Të bëjë ato të dashur dhe ta bëjë të, të lehtë për ta zbatuar. Të na lehtësoj me mëshirin e Ti çdo rrugë e cila na afront tek Ai, çdo fjalë dhe punë dhe mendim dhe ndjenjë, të cilat na afront tek Allahu azza wa jall. Dhe kjo është për mëshirin e Allahu subhanahu wa taala. Askush nuk ka për të hyrë në xhenet me punën dhe forcën e tij, por vetëm se me mëshirin e Allahut Azzeh. Pra, edhe puna dhe udhëzimi në rrugën e drejtë, dhe çdo fjalë dhe punë që na jepë sukses ta punojmë dhe ta flasim për irt Allahut Azzeh, kjo është prej mëshirës së Allahut subhanahu teala. Pra, i kërkojmë Allahut subhanahu teala të na mëshirojë, të na mëshirojë duke na udhëzuar në rrugën e drejtë, duke na lëshuar shkaqet e gjitha sebepet dhe rrugët e udhëzimit, dhe të na mëshirojë duke na ruajtur nga shejtani mallkuar, nga vetvetet tona Nga dëshira tona të shpërënuara dhe nga padrëtsia me cilën është mbushur shpirë të jynë Pra, ne lusë më launë së përnë të ala që aji të ketë më shirë për ne Rabi gëfirli, warhamni, me njëherë pasaj dhjenë wa afini El afie, e kemi shpivuar dhe në emisione, para këti emisioni Që do thot të thotë të tijabë zotës përnë të ala një shëndet të mirë në trupin dhe në shpirëtin të antë Në trupin të antë do këtë ruatë n të cilat janë sqetçuese dhe të pengojnë në fundfundit edhe në marrëdhënien e tua me Zotin Xheleshanu, dhe në përkushtimin në mënyrë sa më të plotë në adhurimet ndaj tij. Gjithashtu dhe ruajtja nga smundjet e shpirtit dhe të zemrës, të cilat sigurisht, sikurse kemi përmendur janë dy llojesh, smundjet, më themë, dëshimeve dhe paqartësive në fenë Zotit, të cilat largohen me një detyri sakt të saktë që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, dhe smundjet e epsheve dëshirave të shfrenuara në kurtheve të shejtanit mallkuar nëpërmjet mieteve dhe rrugëve të shumta, të cilat ai i ka dhe i përdor kundër robit. Pra, në lutsmën Allahun subhanahu wa taala kur themi wa'afini, që Zoti më ruaj dhe më jep shëndet të mirë në trupin dhe në shpirtin tim, të më ruash nga të gjitha këto lloje të sëmundjeve. Wa'afini wa h-dini dhe më udhëzon në rrugën e drejtë. I kërkon udhëzimin në mënyrë të veçantë. Dhe, dhe udhëzimi sigurisht se e kemi përmendur dhe robi duhet vazhdimisht dhe vazhdimisht të sjellë ndërmend Këto e, kuptime me të cilat ai lutet, pra të fjalëve me të cilat ai lutet. Pra, kur themi "wahdini dhe më udhëzo në rrugën e drejtë", ne i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala të dy llojet e udhëzimit. Udhëzimi e njohja së të vërtetës për pra qartësimet e saj në zemrat dhe shpirtrat tonë, duke marrë dijet të saktë, të sigurt, autentike nga Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, ta marrim ato dijet e shpjeguar saktësisht dhe korrektësisht nga brezi më i mirë që jetoi së bashku me profetin sallallahu alejhi dhe sellem, brezi i sahabëve, dhe pas tyre nxënësit e tyre të sinqertë dhe të përkushtuar dhe besnik të cilët gjithsesi ndoqën rrugën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem në kuptimin e teksteve të shariatit. Pra, kur themi uhdini, kërkojmë së pari udhëzimin, me qartësimin e së vërtetës dhe Zoti xhëlalahu të na tregojë të vërtetën e vërtetë dhe të na jap mundësi që ta zbatojmë atë. Dhe pikërisht ky është lloji i dytë i udhëzimit. Pra, edhe një herë përsërisim Kur themi që na udhëzo në rrugën e drejtë pra wahdini, ne do kemi fara sysh njohjen e vërtetës dhe vënien e saj në zbatim. Pra që Allah subhanahu wa taala të na jap forcën e mjaftueshme, ambicien e mjaftueshme që ne të punojmë me atë dije që na dha. Të na jap vullnet që ne të nënshtrohemi, të zbatojmë urdhëresat e Tij, të lëm dalësat e Tij të qëndrojnë brenda kufive të Allahut azza wa jall, duke qenë të prirur dhe të motivuar nga dashuria për Allahun subhanahu wa taala nga shpresa, për shpërblimin e ti të matë në dhënja dhe në akiret, dhe nga frikë respekti dhe madhërimi ti. Pra, kjo është wehdini, pas taj themi, weqburni. Elgjebru është të plotësuarit e diçkaja. Ne elusim Allahon Nazeo Gjellë të nga plotësojnë ne dhe mangësit tonë, dhe sa e sa shumë mangësi kemi ne. Kemi mangësi në diturin tonë, kemi mangësi në punë tonë, në sinceritetin tonë, në qilëtërsin tonë, Për të gjitha aspektet që mund të flasë, mund të flasë dhe të flasim shumë. Pamangsitone janë të shumta dhe ne kemi nevojë që Zoti Xheleshanu ti plotësoj dhe të na ndihmojë që të përsosemi dhe të përkryhemi, ti përmbushim këto dobësi dhe nevojat tona. Pra, kur themi uxhburni, o, o Zot, më plotëso mua në çdo gjë që kam të mangët dhe kam nevojë që të plotësohem. Dhe së fundi i themi urzukni, dhe më furnizo, më furnizim të mirë. Dhe nuk ka furnizim më të mirë se furnizimi i Allahut Azza wa Jalla. Furnizimi i Zotit Sp.tala është i furnizim që vjen lehtësisht, vjen i pastër, i pastër nga çdo përzierje harami dhe vjen lehtësisht dhe thjeshtësisht, pa u lodhur dhe u munduar shumë, sepse Allahu Sp.tala është Ar-Razakul-Qawwetil-Metin, ai është furnizuesi që është i fuqishëm dhe i plot pushtetshëm. Pra vetëm aty kërkohet furnizimi i gjitha të mirave, dhe furnizimi i Allahut Sp.tala ka të bëjë me furnizimin e dynjasë dhe të ahiretit. Me furnizim nga ana materiale fizike por dhe nga ana shpirtërore, pra vetëm Allahu subhanahu wa taala i kërkohet furnizimi dhe gjitha këto të mira. E pra, këto ishin, domethënë gjashtë lutje të përfshira brenda një formulimi të vetëm, i cili thuhet në një kohë shumë të shkurtër në qendrimin mes dy seçdeve. Nuk duhet që gjithmonë vetëm mes dy seçdeve të themë Rabbigfirli, domethënë thjesht vetëm ta përsëritim të, të fjalën në mënyrë rutinë, por se duhemi të jemi të vëmendshëm në këtë që themi, sa më të përkushtuar të jemi në namazin tonë. Sa më shumë thejemi të dedikuar Allahu subhanahu wa taala në lutjet që i drejtojmë atij, aq më shumë do të jemi me më të shpërblyer dhe më dobi më të shumta nga këtë adhurime. Ja ku vjen tani momenti i teshahudit. Pasi folëm domethënë në, në lutjet që zhvillohen ose që thuhen gjatë gjithë namazit, në momente të ndryshme të namazit, tani është momenti të flasim për teshahudin. Formulimi i teshahudit ka ardhur në hadith të saktë nga profeti sallallahu alaihi wasallam, cilin e transmeton Imam Buhariu. Për të cilën thuhet: El-tahiyatu lillahi, was-salawatu wt-tayyibat. As-salamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahis-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ky është formulimi i sjell nga Imam Buhariu, i cili sigurisht është nga formulimet më të plota dhe më të sakta që kanë ardhur. Le të qendrojmë një për një tek fjalët e këtij formulimi. Supari ne themi al-tahiyatu lillahi. Al-tahiyatu esht al-ta'dhimu. Pra al-tahiyatu esht madhrimi i Allahu subhanahu wa ta'ala. Te madhëruarit e Allahu azza wa jalla. Çdo tahije esht një lloj madhrimi. Pra ne te gjitha madhrimet, lavdërimet dhe te gjitha përkushtimet ja dedikojmë vetëm Allahu azza wa jall. Pra edhe në këtë moment, para momentin kur ne ulemi dhe qëçohemi në namazin ton dhe fillojmë te shahudin me gishtin ngritur drejt kibles me gishtin pra te tauhidit, te njësimit Allahut azza w xhel, prandaj do shquhetur ky moment te shahud, te tashahhud, sepse anta tashhed dushman se Allahu subhanu te ala esh nje vetem, sepse gjat ksaj kti formulimin e njeosim Allahun subhanu te ala, pra ne themi el tahiyatu lillahi, pra madhrimet i dedikohen vetem Allahut azza w xhel. As kujt tjetër. As engjë, malaike, as profet, as njerëz të mirë, as dietar, dhe as kush do qoft në faqen e dhëut, në qell apo në tokë apo mes tyre. Të gjitha janë krijesa. Vetëm Allahu Azza wa Jell është krijues dhe ai meriton të madhrohet. As kusht tjetër nuk meriton përkushtimin, madhrimin, frikërespektin, shpresën të dashurin e plotë vetëm se Allahu Azza wa Jell. Prandaj ne themi at-tahiyyatu lillahi. Kefa lillahi, por ky lëm i në gjuhën arabe është lëm i ekskluzivs. Pra është lami i posaçërimit vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra të gjitha më dhërimet janë vetëm dhe vetëm për Allahun Nazajel Duke përjashtuar gjithë shka veçti O salawatu As salatu nga në gjuhësore është et duau, është lutja Pra salawatet nga në gjuhësore dhe thotë të gjitha lutjet Dhe nga në, në kuptim në shëriatit As salawat berë të fjalla për as salah, për namazin I cili është një grupë veprimish Janë të gjitha për këto që ne përshpjegohem gjë të tyre emisioneve pa namazi që njihet në shariatin e Islam, namazi që muslimanët falin pesë vakte në ditë. Pra, qoftë nga kuptimi i gjuhësor, qoftë nga kuptimi i shariatit, të gjitha duat dhe të gjitha namazet i dedikohen vetëm për Allahun subhanuhu teala. At-tahiyyatu lillahi madrimi i takon vetëm Allahut subhanuhu teala, was-salawatu wat-tayyibat. Pra të gjitha namazet ne ja dedikojmë Allahut Azza wa Jall. Nuk i falemi askujt veçse Allahun subhanuhu teala, vetëm atij kërkojmë ndihmën, vetëm atij na nështrohemi Vetëm Ati kërkojmë mbështetje dhe strehim të na ruajë nga çdo e keqe. Vetëm Ati ja kërkojmë të mirat e dunjas dhe të ahiretit, dhe vetëm tek Ai kërkojmë mbrojtje të na ruajë nga të këqijat e dunjas dhe të ahiretit. Sepse kërkimi ndihmës dhe lutja e çdo lloji kategori dhe lloji qoftë ajo, i dedikohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe tek lutjet, pra duaja, llojet e lutjeve sigurisht se kemi të ndryshme dy llojesh, lutja e kërkesës, pra të kërkosh diçka konkretisht prauzot mi e jenetin, mi jep shëndet të mirë, mi e funëzim hallall dhe lutet që dedikohen nëpërmjet adhurimeve e pra vëllezër dhe motra. Të gjitha lutjet, me të dy llojet e lutjeve, qoft lutja kërkesës drejtpërdrejt, qoft lutjet të shprehura nëpërmjet adhurimeve, që Allahu Subhanu Teala i ka bëshkakt për shpërblime, të gjitha i dedikohen vetëm Allahut Azza wa Jell. Dhe lutja më e përkryer dhe më mërkullueshme, më e me plot është namazi. E pra namazet i dedikohen vetëm Allahut Subhanu Teala, nuk lejohet të falas askujt veç se Allahu Ta'ala. Për pa salavatut u't-tayyibatu. T'ayyiba, t'ayyibat janë të gjitha mirësitë. T'ayyibat kanë lidhje me Allahun Azza wa Jalla dhe kanë lidhje me krijesat. Allahu subhanahu wa ta'ala është sigurisht se ka ardhur një hadith transmetuar nga Imam Muslimi, "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Pra Allahu subhanahu wa ta'ala është i mirë. Është i mirë Allahu subhanahu wa ta'ala në vetveten e Tij, në qenien e Tij. Është i mirë Allahu subhanahu wa ta'ala në emrat dhe cilësitë e Tij është i mirë dhe i mrekullueshëm në veprat dhe atributet e tij. Gjithçka që ai vepron është ndërtuar mbi bazën e bamirësisë, mëshirës, drejtësisë së plotë. Çdo gjë që ai ka urdhëruar është e mirë, ndër çdo gjë që ai ka ndaluar është e keqe, prandaj duhet të largohemi dhe të ruhemi prej saj. Çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala ka sill ky sheria është i mrekullueshëm sepse burimi i ti tij është Allahu subhanahu wa taala. Ky fjalë kur'an është fjala e Allahut ose Ojel. Çdo gjë që vjen për Allahu subhanahu wa taala është e mirë, pra kur ne themi wat tayyibat, pra të gjitha mirësitë vijnë prej Allahut subhanahu wa taala që është i mirë dhe çdo gjë që vjen prej tij është e mirë. Pra ne dëshmojmë dhe kjo është një dëshmi e plotë dhe është e sigurt që myslimani i jep në këtë momente duke dëshmuar pra se të gjitha mirësitë vijnë prej Allahut subhanahu wa taala. Kurse për sa i vërtetë mirësitë të robërve, mirësitë janë fjalë të mira dhe punë të mira, janë dhe mendime të mira. Pra të gjitha fjalët e mira Punte mira, mendimet e mira, dhe çdo gjë e mirë që kryen robi, të gjitha i janë prej Allahut Azzehxel. Jan udhëzimi Allahut subhanahu wa taala dhe ne e dëshmojmë në këtë moment kur themi at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Pra të gjitha mirësitë, qofshin ato që kanë lidhje me Allahun Azzehxel, dhe qofshin ato që kanë lidhje me krijesa, të gjitha janë nga Allahu subhanahu wa taala, prandaj vetëm atij takon lavdia. Pra kjo është një shprehje e hamdit, e lavdërimit për Allahun Azzehxel në çdo moment të till kur ne Ne dëshmojmë dëshminë e shahadetit. Vijojmë dhe themi assalamu alejk e yuhannabiu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa salam është emër nga emrat e Allahut azza wa jall. As-salam paqja, siguria. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala është vetë paqja dhe siguria. Dhe ummuke salam, prej Allahut, vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala vjen paqja dhe siguria. Pra në një farë mënyrë ne si lutemi Allahun subhanahu wa ta'ala për mëshirë dhe lutemi Allahun azza wa jall që të na ruaj, të na jap siguri dhe paqe. Ndashdo e keqë që i druhemi ndëjëvën e ahiret, sepse vetë ai është paqja dhe vetë pritivim paqja dhe siguria, dhe ruajtja ngjashdo e keqe. Pra në një far mënyrë, ne lutemi domethën më për mëshirë, assalamu alejk e yuh nabiu ورحمه الله وبركاته. Pra assalamu alejk, kjo është një lutje domethën me selam për profetin sallallahu alei dhe sallam. Assalamu ala nabi sallallahu alei dhe sallam është të luturit për të që Allahu subhanahu teala ta lartësoj gradën e tij mes të parëve dhe të fundmit. Elusim Allahu subhanahu teala që ai tabegatoi profetin ton sallallahu alaihi wasallam me paqe duke e lavdruar dhe duke e ngritur mes të parëve dhe të fundit, duke i dhuruar mshirati dhe begati. Ne kujtojmë për mshirë dhe begati për profetin ton sallallahu alaihi wasallam, sigurisht që këtë ende lutje automatikisht edhe për ne, në formë më të plotë dhe më të përkryer që mund ta kërkojmë. Gjithashtu janë lutje për selam, për mshirë dhe, dhe për begati edhe për umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pani lutem në infal mënyrë, jo vetëm për profetin sallallahu alejhi dhe sellem, por për të gjithë hyjmetin e tij. As-salamu alejna wa ala ibadillahis salihin. Ja, këtu drejtë drejtë, ti, ja ku vjen një lutje e drejtpërdrejt, pasi u lutëm për profetin sallallahu alejhi dhe sellem dhe hyjmetin e tij në mënyrë të përgjithshme, ja ku vjen një lutje e veçantë për vetët tona dhe për gjithë hyjmetin e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, duke thënë as-salamu alejna wa ala ibadillahis salihin. Kem përmendur në emisionet e kaluara që selami ose lutja Qi dreton Allahu subhanahu wa ta'ala për veten tonë dhe për të gjithë besimtarët dhe besimtarët, shpërbëhet në formë të tillë që për çdo besimtar dhe besimtare në faqen e dheut, Allahu subhanahu wa ta'ala të shkruan një sevap. Pra kur ne lutemi për selam, Allahu subhanahu wa ta'ala ta ruaj nga çdo e keqe. Një çdo mysliman dhe myslimane, ne për çdo lutje që kemi dedikuar Allahu subhanahu wa ta'ala, marrim nga një sevap pra për çdo person besimtar të mirë i cili jeton në faqen e dheut, ne kemi marr sevape të mëdha nga Allahu subhanahu wa ta'ala pastaj vjojn dhe themi dëshminë më madhore, më të mërkullueshme, nëpërmjet së cilës dhe për hir të së cilës u ndërtuan xhijet e toka, u zbritën libra dhe u dërguan profetët, ka pra themi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh. Pra themi këtë dëshmi të mërkullueshme që është fjala e tauhidit, që do të thotë që nuk ka të adhuruar tjetër me merit vetë se Allahu subhanahu wa taala dhe dëshmojmë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i ti. tij. Nësë Allah nëzë dhe o gjellë, të në mësoj atë i që nuk edhim, të në japë forës që të punoj ma atë i që edhim, dhe të në japë sinceritet në gjdo fjal dhe pun që themi, që ndroni në pjesë në dy të këtje emisioni për të vazhduar me një shpëgjim më të holësishëm të kësaj dëshmije, Allah e shpërblef më të mira. Wa kala rabbukum u du'uni, estajib lakum. Bismillah. Alhamdulillah, ussalatu ussalamu ala rasullillah. E pra këmë rritëm në momentin e të shahudit, pra të shprejhjes të dëshmis, pra themi momentin kër lutemi në të shahud, edhe i dretojmë Allahu të zëgje lutje tona, pika kulminante e të shahudit është kjo dëshmi më dështore, pra dëshmia e madhe islamit është shahadeti. A pra, ashadu an la ilaha illallah o ashadu anna Muhammeden abduhu rasullu. Para ne dëshmojmë duke dëshmuar pra duke dretuar gishtin drejt kibles dhe format e mbledhjes së gishtave janë përcaktuara në format më të përhapura në më Krisht kjo form duke bërë një rreth mes gishtit të madh dhe gishtit të mesit dhe duke dretuar drejt kiblës gishtin tregues kurse dy gishtat e tjerë i mbledh në pëlhëmën tënde. Fa kjo është një nga mënyrat më të përhapura duke dretuar drejt kibles duke vendosur mbi gjurin tënd rambikofshin edhe pjesën e djurit drejton drejt kibles dhe thua ashhadu an la ilaha illa allah dëshmoj se nuk ka tadhruar tjetër me merit veç Allahut azza w xal dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam eshte dërguari i Allahut kjo dëshmi sigurisht se ka kuptime të shumta dhe nuk mund të shpigohen thjesht vetëm në këtë moment edhe mbase veçojm një emision të veçantë të posaçëm vetëm për shpjegimin e dëshmis për atë shahadetit kjo ka kuptime të shumta padyshim sepse ajo eshte theja jone Fajjon është ndërtuar pra me dëshminë madhështore se një Zot është i vetëm që duhet adhuruar dhe se Muhamedi është profeti i ti, Tij, i cili çdo gjë që ka folur, ka udhëzuar e ka thjesht shpallje nga Allahu subhanehu ve tejall dhe për ne është detyrta të besojmë si të vërtetë dhe të sak nga Allahu subhanahu teala dhe të nënshtrohemi maksimalisht për ta zbatuar dhe për të jetuar sipas saj. Kjo ishte forma e teşehudit dhe është me vend që këtu për mendim që Nëse imami e zgjat te shehudin, pra në momentin që duhet duke bërë te shehudin, e zgjat ajsa dikush mund ta mbaroj formulimin e te shehudit, çfarë do të bëjmë më pas? Është pyetur për këtë shehopa themi ni Allahu mëshiroft. Dhe ka udhëzuar dhe ka thënë që besimtari do të vazhdojë me te shehudin, pra edhe me salavatet, me lutje, edhe nëse vazhdon një kohë të gjatë, pra imami qëndron në kohën e te shehudit, ai le të vazhdojë me lutje, tamam me formulën e te shehudit dhe salavatëve siç do të vi tani, do të fillasim pak dhe për salavatet jat e tashahudit, pra çfarë duhet veproj? Do të vazhdoj me tashahudin deri ku të shkoi, pa deri kur Imami të vazhdoi me veprimet e namazit. Pas i mbaron tashahudin, quhet salavate për Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem, profetin e mëshirës, profetin tonë mësuesin më të mirë, i cili mësoi njerëzimit çdo punë të mirë nëpërmjet të cilës mund të afrohen Allahu subhanahu teala dhe fitojnë xhenetin, lumturinë e dunjas dhe të ahiretit. Dhe mësoi atyre të qetuohen nga çdo e keqe me rrugët më të mira, më të thjeshta dhe më të lehta. E pra, pas të shahudit ne i drejtojmë Allahut subhanahu wa taala dhe çojmë selavate për profetin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ky është i transmetimit i Imam Buhariut në këtë formë. Në një transmetim tjetër pot i Imam Buhariut shtohet dhe pjesa uallal ibrahim pra domethën ç dyja janë përdorshme dhe mund të përdoren vëzhgimisht nga besimtarët para se të flasim për kuptimin e salavateve të dretuar Allahu subhanahu wa taala për profetin ton sallallahu alaihi wasallam flasim pak për dobimin e salavateve salavate vërtet janë shumë dobishme dhe vërtet janë një ndihmë e madhe për besimtarët thot eh, profeti sallallahu alaihi wasallam ai që çon një herë salavat për mua Allahu subhanahu wa taala çon 10 herë salavate për të dhe thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem u përçmoft një njeri i cili kur përmendem tek ai thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk çon selavate për mua selavatet vërtet kanë një shpërbim shumë të madh tek allah subhanahu wa taala sidomos nëse ato bëhen para ditën e xumës që fillon sipas akshamit ditës së enjte deri në ditën e premte ditën e xuma prapë e vërtet gjatë asaj dite duhet të shtohen sa më shumë selavate për profetin sallallahu alejhi dhe sellem Kur'ani Allahu Azza wa Jael e urdhëron profetin e Tij dhe thot: "Wa salli aleihim". Kjo pra është salavatet dhe lutu për ta. Lutu për besimtarët. Dhe e dim shumë mirë që nëse ne i çojmë salavatet dhe i çojmë selam profetit sallallahu alejhi dhe sellem në këtë dynja, Allahu Azza wa Jael ka vendosur me lajke në pirtok që nuk kanë fund tjetër veçse të mbledhin salavatet dhe selamet që dretohen për profetin sallallahu alejhi dhe sellem dhe t'i çojmë profetit tonë Muhammedit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe Allahu subhanahu wa taala i akthen shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem dhe i akthen, akthen përshëndetjen çdo besimtari kudo qoftë ai. Për kjo është e, ajo që ka ndodhur në momentin kur ne çon selavat për profetin ton sallallahu alaihi wa sellem. Por çfarë ndodh kur profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem çon selavate dhe selamë për ne dhe ne i kthenë ne përshëndetjen ton. Allahu subhanahu wa taala thotë: "U salliu aleihim". Pranë Kuranit, Allahu xhaleshanui lutet drejton këtë porosi profetit e të tij dhe i thotë: "U salliu aleihim". Praço salavatet dhe lutu për ta për besimtarët. Inna salatake sakunun lahum, sepse lutja jote për ta është prehje. Pra është prehje. Allahu subhanahu wa taala sillnë nëpërmjet lutjeve që bën profeti sallallahu alajhi wasallam. Dëkthimi të përshëndetjes që ne ja kemi thuar së pari, Allahu subhanahu wa taala e bën këtë shkak që të vi prehje. Prandaj dhe shumë dietar kanë thënë që salavatet për profetin sallallahu alajhi wasallam janë një mundsië mirë për kërkuar prehje edhe qetësinë. Sepse Allahu Azzehu Xhel është ai që na mbulon me prehje dhe me qetësinë që zbret nga mëshira e Tij. Pra, salavatet për profetin Sallallahu Alejhi dhe Selimin kanë dobi të shumta dhe të shumta. Ne ditarë kanë veçuar shkrime, veçanta dhe libra dhe, dhe punime të cilat tregojnë për dobinë e salavateve. Kaq përsa i përket dobisë, ne të, të vin tek kuptimi i salavateve. Salavate për profetin Sallallahu Alejhi dhe Selimin, për lutemi që Allahu Subhanetuhu Teala t'i çojë salavatat i dhe t'i jap bereqete pra wa barik alayhi pra salli ala muhammed wa ala ali muhammed pra cho salavate per muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ali muhammed familja ne muhammedit te cilet jan pasuese e tij te denj qe pasuan sunetin e tij dhe adhuruan zotin dhe leshanu ne perimet porosive te kty profeti madhështor pra cho salavate per muhammedin dhe per ndjekësit e tij salavate per muhammedin sallallahu alaihi wasallam ne allah o azza wajel jan lavdërimi i kty profeti mes banorve të kjellit dhe Paris që janë lartë në kjell, ka pra mes me lajkeve të kjellit. Po kështu janë dhe salavatet për ndjekësit e ti, pra janë fali gjunafesh, mulim të metash, dhe lavderim dhe për mëndje mes banorve të kjellit. Pra në lusim Allahus më të ala, që të që salavatet për Muhammedin dhe për famine dhe pasuesit e ti. Dhe po kështu kërkojmë që kë, Allahus gjeleshanu ja për recetat e tij, begatitë e tij, sikurse begatoi Ibrahimin alayhis salam dhe pasuesit e tij të cilët ishin të shumtë. Mes pasuesve të Ibrahimit alayhis salam ka pasur dhe profet, por se profeti i ynë pas profetit ton sallallahu alaihi wasallam nuk ka më profet dhe rolin e profetëve e ndjekin pasuesit e tij, të cilët përhapin të mirën kudo qoftë, pra në perbot ashtu sikurse vepruan profetët e bijve Izraelit. Elu sallahu sunallahu taala që të na beqatojë dhe të pranojë lutjat tona, të na mësojë se si t'i lutemi atij dhe ta adhurojmë me mënyrën më të mirë të mundshme që ai këna i kënaqet për ne. O sallahu sunallahu taala, që të falë gjunafet tona, të mbrojë të meta tona dhe së fundmi, që me salavatë për profetin tonë sallallahu alejhi dhe sellem, për familjen e tij dhe për gjithë ata që ndoqën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu ju shoqëroj me të mirën. Wa qala kalera... rabbi فَقُولُوا ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ